І тут, і там плюшові фотелі, великі букети і білі бюсти. Хтось застукав. Вона задержалася перелякано в хаті і звернула лютою горду голову через плечі до дверей. Хто смів саме в тій хвилі приходити? Я попросила увійти. Двері отворилися і ввійшла жінщина. Чорно вбрана, з темно сповитою поверх шапочка головою, постава проста. Вона. «Софія Дорошенко».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 Я представила її дівчині. Дівчина склонилася легко, артистка ледве головою кивнула. «Чи ви зможете в нас мешкати, рішить вже моя товаришка», – обізвалася я, даючи Тим Ганусі нагоду заговорити. А Ганна, не змінивши постави, обізвалася холодно. «Граєте гарно?» – я глянула лячно на неї і відтак на гостю.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 поглядом своїм, спокійним, а заразом меланхолійним таким. Певність її рухів і та певність у голосі мали якусь іншу підставу, чим добре виховання або походження з доброї родини. «Отже, як думаєш, Ганусю?» – спитала я несміло ще раз розбурхану артистку. Вона здвигнула плечима і неначе повела мене поглядом на два гудзики пальта чужої, що держалися слабше сукна від інших. І на її рукавички, що були порозпорювані чи погризені, а радше – кінці її пальців, які дівчина саме в тій хвилі підвела до уст, почавши їх нервово Чинила Чинилася невідомо і була в неї, очевидно, якась привичка. Мені спалахнула у лице. Я засоромилася і розлютилася – Ніколи не відчувала я жодної заподіяної мені ганусеї прикрості так сильно, як у тій хвилі перед сею незнайомою, що звернулася, як видко було з її істоти з довір'ям до мене. Ми поводилися тим самим перед нею глупо і просто компрометували себе. По хвилі прикрої мовчанки, з якої кожний був би, відгадав відповідь артистки, і її хвилевий настрій піднялася вона, Дорошенко. Звільнила із свого крісла…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 Поправилася, звертаючися нараз до мене, і усміхнувшись несказанно милим усміхом. «Ви збудили в мені симпатію, про яку, мабуть, і не снили, хоч знаю, вас лише звидження. Бачила вас під час викладів науки гармонії. Шукаючи мешкання, зайшла я припадкове і в оцю вулицю. Прочитала виставлену в вікні картку, дізналася, що ви тут мешкаєте, і зараз рішилася замешкати у вас. Тому я тут. Але тепер бачу, що годі».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 А того я не хотіла би. Я потребую спокою, що випливає з замалування до музики і гармонії в відносинах. Перед усім гармонії».